Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. När vi lägger ut det här avsnittet då är det kyndelsmäss, nämligen den 2 februari. Och kyndesmäss är en försvenskning av latinets missa candelarum. Och det som firas är Jungfru Marias kyrkogång 40 dagar efter Jesu födelse. Det är evangelisten Lukas som berättar att Maria och Josef följde de judiska föreskrifterna att frambära ett offer i templet på 40 dagen efter barnets födelse. Och redan tidigt under medeltiden börjar man fira dagen med en ljusprocession i kyrkan och det är därför det heter då Missa Candelarum. Candela betyder ljus eller vaxljus. Och i Sverige så har många traditioner knutits till den här dagen- och nu tänkte vi ta upp några utav dem. Och det finns ett annat namn på den här dagen- och det är Jungfru Marias rening. För att kvinnan på Jesu tid uppfattades som oren efter förlossningen- så Maria fick inte besöka templet förrän efter 40 dagar. Och den här sedeln, den har varit levande i Sverige- ännu på 1800-talet- och i vissa delar kanske ännu längre. Och eh, det kallades för kyrktagning. Och eh, kyrktagningen- den eh, ägde rum då- att, att då fick den här kvinnan- eh, vara tillbaka i den kyrkliga gemenskapen. Hon hade då efter förlossningen varit hemma- eh, tills eh, rätta tiden var inne för kyrktagningen- och, eh, i katolsk tid så fanns det ofta ett Mariaaltare, ett sidoaltare i kyrkan som, om det inte var helgat till Maria så var det till något helgon. Och det har kommit ut en intressant doktorsavhandling i historia i Göteborg, Teres Sackrisson. Den heter Mellan fromhet och vidskepelse. Och där tar hon upp kvarlevande katolska bruk i det protestantiska Sverige. Bland annat så här sidoaltaren som fick leva kvar på flera håll. Bland annat i flera kyrkor i Västergötland. Och det eh, Saxesson, hon tar också upp eh, offerkällor som ju levde kvar väldigt länge. Och där kunde det liksom vara ett helgon som, som eh, hade gett namn till källan mellan fromhet och vidskepelsehet i den här avhandlingen. Men eh, Jungfru Marias rening, det här att eh, man då kyrktogs... Eh, eh, det, det försökte många människor som hade fått barn då efter jul att, eh, att bli kyrktagna just på kyndesmäss för att det var just en maria -helg. Och eh, ett vittnesbörd om Jungfru Marias betydelse i kvinnornas värld långt in i protestantisk tid. Det är alla de Maria-dagar som levde kvar i kalendern ända fram till år 1900. Eh, inte mindre än sex Maria-dagar fanns det och förutom då så fanns ju då naturligtvis Mariebebådelsedag. Och de båda dagarna har vi ju kvar men... Eh, Fyra dagar som försvann vid en kalenderreform år 1900, det var Mariebesökelse, eller med den latinska benämningen Visitatio Marie. Den inföll den andra juli och firades till omedelse av att den havande Maria besökte sin fränka Elisabeth som var mor till Johannes Döparen och vistades hos henne i tre månader. Så Johannes Döparen och Jesus, de var alltså släkt med varandra. Och ytterligare en sån här medeltida Mariadag, det var Marie himmelsfärd. Det var alltså inte bara Jesus som hade en himmelsfärd, utan också Maria. Och den skulle då ha firats den 15 augusti. Den kallades också dyre vårfrudag. Sen firade man Marie födelsedag, som också kallades för mormässa- det var den 8 september och Marie avlällse, när alltså Maria hade avlats av sina föräldrar, det var 8 december. Så att alltså sex så här Maria-dagar fanns då alltså, så långt fram i tiden som till år 1900. Och för att fortsätta med det här med kyndesmäss, det var ju alltså då en ljushelg och det fanns ju väldigt mycket, kan man säga, frontskrock kvar i gamla tider och dit hörde att de här ljusen som hade använts för ljushelgen, de hade en speciell kraft så att man tog vara på ljusstumparna efteråt och kunde använda dem till exempel i lagården liksom att med ljus, ljusstumparna liksom gnida in spiltorna för hästen och korna och så där. då skulle de ha... Eh, –Marias skydd. Och en mängd vädermärken finns också knutna till eh, kyndelsmässodagen. Eh, det vädermärken som jag tycker är allra mest eh, fantastiskt– –för det är så otroligt kortfattat. Det har bland annat upptecknats i, i Lappland och i andra norrländska landskap. Och det är, går så här. kyndelsmästö, yxhammardö– och för att förstå de här två orden så måste vi i tankarna till lägga ett drygt årsvarv. För att vid mest så borde det enligt en äldre uppfattning vara kallt. Om det var tövädde då skulle kylan komma senare trodde man. Och det skulle inverka på sommarens höskörd så att eh, höet inte räckte under hela det följande året. Och man behövde ju alltså hö ända fram till att man släppte ut kreaturen på bete. Och var det så att höet inte räckte, då skulle bonden bli tvungen att hämta yxhammaren och slakta en ko. Kyndelsmäst tö, yxhammar dö. Och andra exempel på det här med att eh, töväder vid inte var bra. Det är en, ett rim från Härjedalen. Kyndelsmäst tö... Fruset korn och röttet hö. och eh, Från Halland finns det här vädermärket. Dryper av kyrktaket kyndelsmässedag, då blir det ett gott mjölkår. Och är det takdropp på kyndelsmässedagen, då säger man att Jungfru Maria har hängt ut sina kyrkkläder till tork. Det kommer från Småland. Och ett som har varit väldigt spritt- det är det här, vid kyndsmäst ska man tvätta kläder. För då har jungfru Maria- lagt sopa i vattnet. Och eh, sedan jag- eh, lärde mig det här så har jag- tänkt på att eh, i så här vårbäckar- så är det ofta lite skum- där som när bäcken- slingrar sig fram så där det har varit- liksom tagit emot. Där kan man se vitt skum. Och det där har fått folk att tänka på tvätt- och liksom såpa och där Så att- eh, då har man sagt det här att eh, vid kyndelsmäss ska man tvätta kläder för då har ju Maria lagt såpa i vattnet. Och i bosen så finns det här vädermärket. Kyndelsmässodag borrar lärkan sig ur isen. För att då har man trott att precis som svalan överintrar på sjöbotten så gör lärkan det också. Och, eh, men lärkan kommer ju tidigt så att eh, isen ligger där fortfarande och då med sin Lilla nebb så borrar sig lärkan genom isen och börjar börjar flyga över åkrarna. Hur, ska du skulle berätta för för bok du läser? De här den här boken heter En liten väderbok och det, den innehåller såna här gamla vädermärken. Mm. Den gav jag ut för en hel del år sedan. Vi Vid mest flyga lärkan så högt över marken som oxen bär oket har man också sagt. För de första lärkarna de håller sig nära marken i sin flykt. De håller i ögonen mm. om det har kommit liksom mm. några maskar som de kan liksom mm. ta. Det är en viktig det här verkligen, måste man säga. Ja, jag glömde ju också ja. att man har sagt att vid kyndesmäss så vänder sig björnen i idet. I några delar av Sverige så har det liksom varit eh, något som man, man uppfattar att, att björnen liksom, den ligger där i idet, men när vintern har i halvvägs då, då vänder den sig. Men det vanligaste är annars att det sägs hända på 25 januari som är Paulusdagen. Och i äldre almanackor så var det inte bara Paulusdagen utan Pauli omvändelse. Och då tyckte man att det passade bra för björnelsen då också vänder sig. Det finns så mycket bilder i den, den ja, där visst, är, Ja visst, vädermärkena är en slags folklig poesi ja, som... Det är verkligen. Är ju, Ja, ska vi gå över till någonting fullständigt annat som man brukar säga. Monica Sundström, hola folkhögskola i Ångermanland, hon har föreslagit flera ämnen som hon tycker vi ska ta upp. Och nu senast så undrade hon över kyrktuppen. Varför är det en tupp uppe på kyrktornet egentligen? Ja, det här kan man läsa om i en bok som jag faktiskt gärna rekommenderar. Han som har skrivit den heter Erik Rasmussen och boken har titeln Kuckel i kul, mycket passande. Och det är kulturhistoria om tuppen. Och där kan man ju läsa då att- mycket, mycket tidigt så blev tuppen en symbol för uppståndelsen. Och förklaringen till det är alltså att tupparna- de börjar ju gala tidigt, redan innan eh, solen har gått upp. De eh, blir då en slags symbol för ljuset som kommer efter mörkret- och eh, inte bara nattens mörker utan också dödens mörker. Och eh, när tuppen gal så, så blir det en bild för uppståndelse och evigt liv- och det är ett faktum att på de äldsta kristna gravarna så kan man ibland se inhuggna bilder av en tupp. Och det finns ett gammalt svenskt ord för gryning som är hanegället. Och hanegället är alltså tiden när hanen, tuppen gal. Och på juldagen då den romerska kyrkan håller inte mindre än tre mässor så kallades den... Mellersta mässan som är förebilden till vår julotta, missa in gallikantu, Det vill säga mässan i Hanegellet. Så tuppen blev väldigt tidigt eh, ljusets härrold och det har varit en folktro i hela Europa att tupparnas galande jagar nattens spöken på flykten. Och eh, i Sverige så har vi en folksägen som också finns längre ner i Europa som handlar om att det är tre olika tuppar som gal och det där vet alla spöken och gängångare så att när de hör den sista tuppen så måste de ge sig iväg till sina gravar. och Jag tror att jag ska ta och berätta den här sägen för att jag tycker den är väldigt fin. Det handlar om några drängar som sitter en kväll och super på krogen och när det här supergyllet är slut så går var och en hem till sig. Men på vägen hem så passerade en av de här drängarna en buske. Och det här utspelas i Skåne. Busken kallades för Kittebuske. Och det sades i trakten att en död kvinna som hette Kisterna, det är en form av Kristina, hade setts där vid busken när det var natt. Så många var rädda att möta spöket men drängen, han hade tagit sig många gökar han var modig och när han passerade bussen så, busken så ropade han Kisterna, kom så ska vi dansa. Och då kommer det ett fruntimme bort ifrån busken och tar honom i famn och dansar med honom. Och först så tycker drängen att det är roligt att dansa så han följer med och svänger om med henne men efterhand så blir han ju trött och vill sluta och då börjar Tupparna i gårdarna runt omkring Gala. Han hör inte de här. Men, men det gör hon så. Hon säger. Nu gal hanen den vide. Det aktar vi inte mer än vi skide. Men nu var drängen trött och svettig. så När andra tuppen gol. Då hör han hur hon säger. Nu gal hanen den svarte. Och jag dansar ännu med dig morten. Och tredje gången tuppen gol så sa hon. Nu gal hanen den röde, nu måste vi till jorden alla vid döde. Och i samma, samma ögonblick så försvinner det här timret och när han ser på sina stövlar då är sulorna bortnötta och sockorna med. Du nämnde ju Erik Rasmussons bok Kuckul Han har där citerat några rader ur ett brev som Strindberg skrev till en vän när han var i Paris och bodde på hotell. Och då skrev han att från mitt fönster såg jag högst upp ett kyrktorn med ett kors och på korset en tupp. Detta kors som krönte allt såg jag alltid allegoriskt. Men tuppen förstod jag ej. Ja, Strindberg är inte den enda som har undrat för att... Eh... Kyrktuppar, de blev vanliga i Sverige på 1500-talet- men kom sen att uppfattas som omoderna på 1800-talet. Då ville man bara ha ett kors på kyrkspiran. Eh, och eh, det gör alltså att kyrktupparna i Sverige- de är inte så förfärligt många. De är ungefär lite drygt 600. De flesta är i Uppland och Dalarna och för ett antal år sedan så bildades svenska kyrktuppsfrämjandet och sedan 1979 så utser de årets tupp och kyrktupparna, de som vi har i Sverige, de ska vi verkligen vara rädda om det är en väldigt intressant kulturhistoria Men den som också har vittnat om tuppens betydelse, det är väl Olaus Magnus va? Ja, det är det han skriver i sin historia om de nordiska folken Nordborna ger så noga akt på tuppens galande om natten att de icke anser något ursäkrare för att mäta nattens skridande och angivades timmar Det är en sedan gammalt vedertagen sed som ännu följs att vägfarande efter gället om natten icke oroar sig så mycket för nattliga syner och spöken som dessförinnan då hanen galer, jagas rövaren på flykten, främlingen och vandraren fattar de och de sjuka känner sig bättre, skriver Olavs Magnus. Ett om kyrktuppen och Monica Sundström som bett oss ta upp det här ämnet hon hade skrivit till vår e-postadress som är lyssna @folkminnespodden och folkminnespoddense Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag nu från Helga Axelsson Jonssons stiftelsen. Och jag kanske ska säga någonting om Helga Axelsson Jonsson. Han var industriman han dog ogift och barnlös 1941 och i enlighet med sitt testamente så såldes hela egendomen och bildade grundplåten till den här stiftelsen och varje år så delar man ut stora summor till kulturella ändamål och det gör man faktiskt alltid på hans födelsedag den 22 juni så i somras så fick vi veta att vi har fått ett så stort bidrag att folkminnespodden kan fortsätta under hela 2018 och det tackar vi för